Han rörde sig i två världar, den här mannen. Två världar med utsatta och svaga människor. I den ena, offer för människohandel, personer utan någon som helst trygghet eller rättsligt skydd. I den andra, människor utan pengar som inte får ihop sin vardag, inte kan betala hyran eller köpa tillräckligt med mat. I en... Av de här två världarna var den här mannen hjälten. Han som hjälpte till, ordnade upp, skapade trygghet. I den andra världen var han ondskan själv. Det här är ju en speciell brottslighet på det sättet att den är ju otroligt ljusskygg. Det ligger egentligen inte i någon parts intresse att komma till polisen- Den vi hör är Simon Hägström, välkänd profil inom polisen. Simon jobbar mot prostitution, försöker få fast förövarna men också skydda kvinnorna. Vi är ett antal poliser som utgår från Normandspolisen i centrala Stockholm med syfte då att begivra prostitutionsrelaterad brottslighet och då är det ju i synnerhet sexköpare och hallekar som, som vi jagar. I arbetet ingår att hålla kontakt med prostituerade, att göra regelbundna besök hos dem. Och det är vid ett sådant besök i december 2023 som det händer någonting märkligt. Jag minns så tydligt när vi kliver in i, i lägenheten där hon sitter. Jag märker på henne, hon sitter där i soffan, att det är någonting som inte stämmer. För tidigare gånger så hon har hon alltid kommit fram. Hon har liksom varit, varit glad hon har liksom, alltså varit glad över att se oss. Det här är en kvinna som Simon Hägström träffat flera gånger förut. En av många i den utsatta sexhandeln. En kvinna som kommit till Sverige i syfte att sälja sex och med det hamnat i en väldigt utsatt situation. Och i sitt jobb att komma åt sexköpare är det oerhört viktigt för Simon Häggström att vinna kvinnornas förtroende. Så vad vi har sett genom åren är, är ju vikten av det som vi kallar uppsökande arbete. Att det här är en grupp som inte kommer komma till oss. Vi måste komma till dem och informera om vilka rättigheter de har, hur lagstiftningen ser ut i Sverige och att de här kvinnorna har faktiskt rätt till samma hjälp och stöd ifall de blir utsatta för brott som alla andra människor i samhället. Så det är liksom tanken bakom det uppsökande arbetet. Jag kan tänka mig också att ett annat syfte är att bygga ett förtroende så att de ska få förtroende för er. Så är det verkligen. Jag skulle säga att det faktiskt är det primära syftet: att man ska få. Alltså vi märker tydligt att de här kvinnorna kommer aldrig känna ett förtroende för svensk polis som myndighet. Utan vi märker så tydligt att kommer de att känna förtroende för svensk polis så är det för enskilda poliser som de faktiskt har träffat och så de har fått ett ansikte på och, och, och genom att de faktiskt får veta att det finns poliser som jobbar och som rör sig i den här världen och som kan hur den här världen funkar eh, så eh, skapar vi också, bygger vi också ett förtroende och då kommer man också höra av sig när man eh, råkar illa ut och den kvinna som han träffade den här decemberdagen 2023 och som uppenbarligen har råkat ut för någonting har han träffat förut många gånger. Ja, det här var en kvinna som vi faktiskt har jobbat förtroendeskapande mot under faktiskt ska jag säga, en längre tid. Jag vet inte hur länge jag kan ha känt henne. i kanske runt två år eller något sånt där och vi har träffat henne vid flera tillfällen och jag minns väldigt tydligt första gången jag och min kollega Jonathan träffade henne och hennes väninna det var en lägenhet i södra Stockholm och de var bokstavligt talat livrädda och så här har jag förstått för vi, kan ju, vi kan ju liksom skoja om det nu men de på riktigt de trodde att, att vi skulle sätta dem i fängelse vi skulle ta deras pengar och vi skulle liksom skicka dem tillbaka till det landet som han kommer ifrån. Ja, misstänksamhet. Det var det som mötte Simon Hägström från kvinnan. Men det ändrades. Och jag minns en av första gångerna som vi faktiskt hjälpte henne då var det faktiskt en man som hade stulit hennes fjärrkontroll till tvn. Och varför han gjorde det, det blev vi aldrig riktigt klokt på. Men, men hur som helst så, så berättade hon om den här mannen och eh, vi lyckades identifiera honom. Och vi lyckades faktiskt, eh, dels så, så, så rapporterade vi honom för, för sexköpet såklart. Men vi lyckades också återbörda den här fjärrkontrollen till kvinnan. Och den där lilla, lilla gesten att svensk polis faktiskt visade sig att vi brydde oss om, eh, att, om, om vad hon hade blivit utsatt för- det skapade liksom det här, det här förtroendet. Och den här gången är det annorlunda. Den här gången har någonting uppenbarligen hänt. Det här är ju kvinnor som rör sig i en värld- där de enda människorna de träffar är män- som ska liksom tränga in i deras kropp. Alltså vi kan bli ett ganska välkommet avbräck- i den här verkligheten. Men, men, men jag märkte så tydligt att hon, hon satt bara- mer eller mindre och rakt ut. Och jag kände att oj, det är någonting som inte stämmer här- Nej, precis. Det är något som inte stämmer. Det är något kvinnan råkat ut för. Ett brott. Vi började prata och ganska så snart så bryter den här kvinnan ihop framför oss. Och, och, och sakta men säkert så börjar hon då berätta- om att hon har blivit grovt våldtagen av en man som har dykt upp då. Och utgett sig för att vara en sexköpare och gett ett, så att säga, ett så att säga, vanligt intryck- men sen när han har kommit in i lägenheten så har han eh, dragit en kniv och eh, sedan våldtagit henne under knivhot. Kvinnan har alltså blivit våldtagen. En man som tagit kontakt med henne för att köpa sex har kommit in i lägenheten, men inte för att betala för sex. Nej, han är beväpnad med kniv, klädd i handskar och har en jackhuva över ansiktet. Han trycker upp kniven mot kvinnans hals och våldtar henne bakifrån, skrikandes I will fuck you, I will kill you. Han hade kondom på sig. En kondom han tar med sig när han sticker från platsen. Kvinnan mår naturligtvis oerhört dåligt. Dels förstås för det som hände henne, men också för vad som skulle ske sen. Trots sitt dåliga mående så var hon väldigt tydlig med att ni måste få stopp på den här mannen. För har han gjort så här mot mig, då kommer han att göra så mot flera andra kvinnor. Och det är precis den tanke Simon Hägström fick när han hörde kvinnans berättelse. Att det här var en serie våldtäktsman. Att det här kommer att hända igen. Vi kände ju precis likadant. Om, om, om man liksom drar en kniv och våldtar en kvinna under knivhot på det här sättet och liksom kommer undan med det, då kommer man att göra det igen. Han har våldtagit en kvinna och kommit undan. Nu gäller det att stoppa mannen och det finns ett spår, ett viktigt spår, en avgörande ledtråd. Hon gav oss ju en del viktig information, dels hela utsagan såklart som framstod som väldigt, väldigt detaljerad och trovärdig på alla sätt och vis. Så hade hon ju också sparat telefonnumret till mannen och det blev ju på något sätt startskottet för våra utredare sen att ja, vi upprättade en anmälan, vi höll ett målsägande förhör med kvinnan och sedan så lämnades det här över till väldigt, väldigt engagerade utredare i i som började nysta det här caset.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 Tillsammans gör vi utelivet ännu bättre. Ja, nu är det dags för nästa fas i utredningen. Efter att Simon Hägström pratat med kvinnan, efter att han fått telefonnumret, lämnar han över fallet till kollegor. För själva utredningsarbetet utförs av andra medan Simon Hägström fortsätter jobba ute på fältet. Så fallet hamnar hos två utredare i Järva. Lovisa heter jag jobbar på BIN i Järva i Rinkby sitter vi. Jag är polis sedan december 2023. Vad betyder BIN? Brott i nära relation, står det för. Mm. Jag heter Elis och jag jobbar också på BIN i Järva. Jag jobbar som civil utredare och började för ett år sedan. Vad gör ni på den här avdelningen? Vad är liksom ett mål, ett uppdrag- i vanliga fall så jobbar vi just med brott i nära relation, alltså brott som har ja, skett mellan två närstående i vanliga fall. Då. I just det här fallet så rör det en, en utredning som parterna inte då är närstående till varandra, men ja, vanliga fall brott i nära relation. Två relativt nya utredare alltså, som normalt jobbar med brott i relationer. Men nu får de det här ärendet, fallet med sexköparen som våldtar. Och det är ju framförallt ett spår de har, nämligen telefonnumret. Inledningsvis så när vi fick ärendet på vårt bord så hade vi då ett telefonnummer att utgå ifrån. Så då kunde vi helt enkelt få fram information om vem det här telefonnummer tillhörde, vem abonnenten var- när det exempelvis hade tankats på det här kontantkortet- och kunde koppla och kort till det och så vidare. Men hur kunde ni få ett namn då om det var ett kontantkort? I dagens läge, så för att kunna använda ett kontantkort- så måste du registrera det med ett namn, alltså ett personnummer. Så i det här läget så fick vi fram- ett namn på vem som stod och på det här telefonnumret mm. och därifrån kunde vi jobba vidare helt enkelt. Vi kunde också få fram vilken telefon som det här mobilnumret hade varit aktivt i. Hur kan man få fram det? Ja, det tänker jag inte gå in på mer. Det låter kanske enkelt, ett kontantkort som kan kopplas till ett namn, men det behöver ju inte vara den som köpt kortet som sedan använder det. Men utredarna lyckas alltså koppla ihop kontantkortet till en specifik telefon. En telefon med andra abonnemang på också. Och hur just det gick till, ja det vill de inte gå in på som ni hörde. Men det tar lite tid och under den tiden händer ganska mycket. Simon Häggström hittar fler kvinnor som blivit utsatta. Vi hade ju med oss det här i bakhuvudet hela tiden i vårt arbete. Man ska väl klart för sig att under en vanlig arbetsvecka så träffar vi ju ett stort antal kvinnor. Och omsättningen på utländska kvinnor i den här världen som förs till och från Stockholm. Den är ju ständigt pågående. Vi kan ju vara lediga ett par, tre dagar och sen helt plötsligt så har det kommit 20 nya kvinnor. Så vi träffar ett stort antal kvinnor varje vecka. Och vi hade ju hela tiden det här med oss att... Vi har sannolikt en man just nu som härjar runt och som begår grova brott mot de här kvinnorna. Och, och, och vi har identifierat en målsägare, det kan finnas flera. Så nu fokuserar den uppsökande verksamheten till en del på att hitta fler kvinnor, fler offer för våldtäktsmannen. Kvinnor som befinner sig i en miljö där man inte gärna pratar med polisen. Så det första är att försöka övertyga eventuella offer att de faktiskt kan lita på polisen. När vi träffar en, en, en ny kvinna som vi inte träffat tidigare, då är vi väldigt ärliga med henne och säger att du befinner dig i ett främmande land, du är helt ensam, du sitter i en lägenhet eller på ett hotellrum. De här männen som rör sig i den här miljön, långt ifrån... Alla män är ofarliga, snarare tvärtom. Det här är en värld av våldtäktsmän, av rånare, av liksom våldsverkare på alla sätt och vis. Det här är farligt. Och vi vet att säljer man sex under en längre tid så är det bara en tidsfråga när man åker illa ut. Och vi vill att du ska veta om att den dagen det händer så finns vi. Vårt jobb är att se till att de männen som utnyttjar dig och behandlar dig illa ska liksom på något sätt ställas till svars. Och det dröjer inte länge innan nästa kvinna, nästa offer- dyker upp i ett av de här mötena. Och, och det är liksom i det här mötet och i det här samtalet- då som, som det inte tog lång tid innan en ny kvinna berättar då- om hur hon, hur en man har kommit till henne- och bokat in sig som en sexköpare- och hur han har dragit kniv. Och jag tror, jag är inte helt säker- men jag tror att det andra caset- då var det samma modus, men istället för våldtäkt så var det att han rånade henne istället. Och då började vi känna på en gång, det exakt samma modus, det här är sannolikt samma man. Och på det här sättet så fortsätter det. Ytterligare en kvinna alltså, och fler blir det. Antalet kvinnor som vi i vårt uppsökande arbete identifierade, som, som där vi gjorde bedömningen, hade blivit utsatta av den här mannen var tio stycken. Från, från helt olika delar av världen. Med en sak gemensamt att komma hit för att sälja sex Sverige. En kvinna berättar hur hon också blivit våldtagen med kniv mot halsen samtidigt som mannen skriker åt henne. En annan blir hotad och rånad. En blir hotad med pistol sammanlagt. Tio kvinnor alltså med liknande berättelser. En del av dem hade blivit våldtagna. Andra rånade. Några både och. Av. –som det verkar en och samma man. Så här berättar utredaren Elise. Då, alltså, de berättar ju att eh, det är ändå lite olika såklart historier– –men det som är samma mönster är att det har kommit dit en man– –som är därför att köpa sex och sen som antingen våldtar eller rånar dem. Mer då med kniv eller vart är en ä, luftpistol. Men Simon Hägström tror att antalet offer, antalet kvinnor- som utsatts för mannen, är betydligt fler. Man ska också ha klart för sig att mörkertalet här är sannolikt stort. Va? För att eh, den här mannen hade ju haft kontakt med ett stort antal kvinnor. Och just med tanke på att de här kvinnorna som kommer från andra länder- bara kommer hit under en begränsad period, det kan ju vara alltid från en till fyra veckor, så gör det ju att när de väl har lämnat landet eh, så är det väldigt, väldigt svårt för oss att få tag på dem. För de, då, då fimpar de sina svenska telefonnummer, och det enda vi har är kanske är liksom en annons på nätet som heter Angelica, och vi, vi har inte en aning om vem hon är. Så att, eh, jag är ändå glad för att vi, vi ändå han spårar upp så pass många kvinnor som vi gjorde. Eh, men det finns antagligen flera som vi aldrig har kommit i kontakt med. Samtidigt som arbetet på fältet går vidare- samtidigt som allt fler kvinnor som blivit utsatta hittas- fortsätter utredningen i Järva. Och allt mer talar för att utredarna är rätt man på spåret- berättar utredaren Louisa. Som vi sa innan, namn på abonnent- ledde till ett köp på ett ställe där man kunde fylla på det här kontantkortet- som i sin tur ledde till vilket kontkort som hade använts vid det här köpet. Och därigenom så kunde vi jobba vidare- och helt enkelt bygga upp en skärlig misstanke mot en person. Ja, det är flera telefonnummer som används- men utredarna lyckas koppla alla numren till en och samma person- ett annat spår dyker också upp. Det visar sig att de prostituerade har en chattgrupp. Och i den delas nu information om mannen. Kvinnorna varnar varandra för honom. Och en kvinna har också en bild på honom som hon lägger upp i chatten. Men det kom ändå lite fram lite senare i utredningen. Just gällande att den här bilden på det här forumet som hade spridits. Det kommer inte direkt i början till vår kännedom. Nej, så jag skulle säga att det, det skedet när eh, kvinnor som senare i utredningen kom att bli målsägande eller kvinnor som vi på något sätt hade kontakt med i den här utredningen när den här bilden då delades i ett forum för prostituerade där de kan hjälpa varandra eh, utifrån att ja, men undvika att bli utsatta för brott och etc. Eh, så ja, det var helt enkelt i ett senare skede som eh, det framkom en bild på och den här mannen då som hade nu, spridit sig i ja, formen som helt enkelt var den personen som har varit egentligen eller som vi grep då.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 Stödlinjen.se Ja, alla spår leder åt samma håll. Alla ledtrådar pekar mot samma man. Så när bilden från chatten kommer till polisen, sitter den misstänkte mannen redan gripen. Och bilden, ja, den stärker misstankarna mot honom ännu mer. Och mannen om gripit. Kanske inte riktigt motsvarar de fördomar man har om en person som våldtar prostituerade. Nej, den här mannen är 43 år gammal och lever ett helt vanligt liv. Han är förlovad, han har bonusbarn och planerar att gifta sig. Hans omgivning uppfattar honom som ödmjuk och snäll. Han har en socionomexamen och jobbar som biståndshandläggare inom socialpsykiatrin. Så på dagarna ägnar han sig åt att hjälpa utsatta individer, människor i samhällets botten, personer i behov av stöd och hjälp. Men när han är ledig rånar och våldtar han kvinnor som också lever i en utsatt position. Ett renodlat dubbelliv alltså. Så här säger utredaren Elise. Alltså, ut utåt sett så var det här en, en helt vanlig man. Han hade liksom ett, ett, ett bra jobb. Han eh, hade familj. Alltså det var inget som stack ut i hans liv som han levde. Men det var som om man hade dubbelliv då? Det kan man säga. Själv nekar mannen till allt. Han har inte besökt några prostituerade än mindre våldtagit och rånat dem. Sen har vi ju ett första förhör med han, strax efter hans gripande. Mm. Och i, i det förhöret så vet han inte så mycket. Han har ju inte... Han har aldrig varit i kontakt med prostituerade och han har inget koll på vad det här gäller egentligen. Men snaran kring honom dras åt, sakta men säkert. Vi jobbade ju vidare mycket på de här chattarna. Vi kunde... Ja efterhand liksom kartlägga hur den här misstänkte gärningspersonen hade rört sig eh, kopplat till ja, aktuella adresser i ärendet exempelvis eh, vidare så kunde vi också få fram exempelvis sökord som han hade använt sig av i, i aktuella mobiltelefoner eh, som också blev av värde i, i ärendet helt enkelt mm. som på något sätt, vi kunde börja se ett mönster dels hur han hade i kontakt med de här kvinnorna, eh, liksom rent i skrift, eh, skrivet så. Eh, men också liksom moduset, eh, hur han hade liksom utfört de här gärningarna. Exakt, och hans webbhistorik, vad han hade sökt på, vilka sidor han varit inne på. Och det görs förstås husransakan i mannens hem. Där hittar polisen fem olika telefoner. Och man hittar också en luftpistol och... En kniv. Så med chattbevisen, med telefonerna och med vapnen mot sig ändrar mannen nu sin berättelse. I början så är det likadant att han känner sig inte vid de här misstankarna. Tills att självklart hur längre vi kommer i utredningen så ändras hans historia. Kring att från först aldrig varit i kontakt med en prostituerad och vet ingenting om det- tills att det kommer fram att han- ja, har varit inne på de här hemsidorna- har haft kontakt med prostituerade- han har chattat med många kvinnor- men att han har aldrig begått ett brott- mot de här kvinnorna. Eh, och han har varit vid de här platserna- men har avvikit. Han har inte varit där och köpt sex. Utan han har avvikit från de här platserna. Så men det är ju en historia som ändras- regelbundet under, under den här utredningen. Så det är ju någonting som tar lite tid- innan det kommer fram- men det som slår utredarna är inte första hand vad han säger, utan mer hur han säger det. Hur han sitter där alldeles lugn genom alla förhören. Alltså, jag tycker han har agerat som han har gjort på alla våra förhör. Han har varit väldigt lugn och samlad. och inte. Jag skulle säga lugn och samlad. Och, mm. och det har han varit regelbundet genom alla våra förhör vi haft med han. Men är inte det är lite märkligt. Det kan man tycka. Mm. Eh, absolut. Får bara ställa sig själv frågan hur en själv skulle ha reagerat om man var i en sån situation. Men ja, eh, absolut, det kan man tycka. Det blev en ganska lång utredning. Den började i december 2023 när Simon Häggström träffar den första kvinnan och rättegången startar sommaren 2024. Då är det fem kvinnor. Som är målsägande. Av de tio som fanns från början har åklagaren alltså gått vidare med fem. Så här berättar Simon Hägström. Det var ju bara fem stycken av de kvinnorna som omfattades av åtalet. Och, och anledningen till att det blir så har ju att göra en mängd olika förklaringsmodeller. Det kan exempelvis vara så att kvinnan inte befinner sig i landet längre och hon vill inte orkar inte medverka. Man har lagt det här bakom sig och man vill inte gå igenom den här processen. Det kan vara så att vi inte fick tag på henne och det kan också givetvis vara så att, att bevisningen inte... inte att åklagaren en bedömatbevisning är inte tillräckligt bra för att det ska kunna leda till en fällande dom. Och i rättegången fortsätter mannen att vara lugn. Trots att han har avslöjats, trots att hans liv fallit ihop, sitter han där utan att egentligen verka berörd alls. Och förnekar brott. Inga medgivanden, berättar Lovisa och Elise. Nej, han har förnekat att, alltså de här brotten, att han har begått dem. Ja, genomgående, precis förnekat- mm. att han skulle ha begått något typ av brott. Men när ni då sitter där och är inte så klart- ni måste ju fundera på varför har han gjort allt det här? Absolut, det kan man ställa sig i frågan. Det tänker jag är, i den här typen av brott- eh, så är det ett stort mörkertal. Dels i alltså antalet- Många fall kvinnor som blir utsatta, men jag tänker också liksom förövarna. Att det jag tänker mig att det är personer som man många gånger minst anar skulle begå den här typen av brott. Så på något sätt så kanske man inte blir förvånad helt enkelt. Jag kan tänka mig att i er verksamhet så kanske det oftare är så att ni möter på gärningspersoner som i övrigt lever ett helt normalt liv. Ja, så är det ju verkligen. Alltså någonstans vissa eller alla typer av brott- så finns det väl kanske inte alltid en, en viss mall- på vem den exakta gärningspersonen är. Och det är väl det som för många utomstående- kanske anser vara väldigt häpnadsväckande. Men för en annan som ändå får ta del av många- livshistorier så förstår man nog ganska snabbt att hur, hur bra det kan se ut utåt sett. Om mm. man har bra jobb och liksom ordning och reda i sitt liv i övrigt så kan det nog fortfarande finnas eh, omständigheter som gör att en person kan begå vissa typer av brott. Men rätten tror honom inte. Han döms för två grova våldtäkter. Ett rån och två fall av sexköp. Straffet blir sju år och tio månader i fängelse. Och trots att många kvinnor inte fick sina fall prövade- och trots att mörkertalet förmodligen är stort- att det finns fler offer- är Lovisa och Elise ändå nöjda med utredningen. Så på något sätt så är jag otroligt... Med stolt över det här utredningsarbetet och alla kollegor, alltså att vi har gjort det här tillsammans för att någonstans så känns det som att den här typen av dom mot de här kvinnorna, att liksom på något sätt att man har varit med och liksom gett dem någon typ av upprättelse för det de har varit, varit med om. Det är lite svårt att ta in. Men att verkligen så här, ha gjort ett jobb för att. Ja, men lagen är till för alla- eh, och att oavsett liksom, vilket ursprung du har- eller vilken samhällsklass du tillhör- att du ändå ska ha din rätt- att liksom, få eh, uträtt- det du har blivit utsatt för, helt enkelt. Säg nu, Elis, vad tänker du tillbaka på det här? Eller? Jo, jag självklart håller med Lovisa och eh, ja, men Självklart, man blir väldigt nöjd. Eh, vi har jobbat med det här i en längre tid- och jobbat med det här dagligen- och eh, har verkligen lagt ner tid på det här. Och då är det väldigt kul att eh, det blir en, en bra dom- på vårt hårda arbete som vi har lagt ner. Och just den här typen av ärende, där har ju båda- alltså det blev ju väldigt tidigt en enorm drivkraft- i att verkligen jobba på i liksom största möjliga mån- för att bara nå framgång i ärendet, Exakt. helt enkelt. Och hjälpa de här särskilt utsatta- som jag faktiskt har jobbat med, och ger dem en upprättelse. På dagarna en rättsskaffens man som jobbar med att hjälpa utsatta. På kvällarna ondskan personifierad. En dubbel natur alltså.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 Det amerikanska folket går till val i vad som verkar bli en ordentlig rysare. Spiel, spel, spel, Spela på vem som blir nästa president. Odds och Live Odds på Spiel, spel, spel, spel, Plus 18 år, Stödlinjen.se.